El hamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillahi muhammedin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin Allahu جل وعلا falandrohemi dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë në salvatat dhe bekimet e Allahu qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, miqësit e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote Tanrul nazar Vazdojmë edhe sot me, me lenin Allahu Xha Lela edhe me dysa shërimë dhe shëllime që kanë të bëjnë me jetën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam me angazhimin e tij me punën e tij do gjithato që ndodhi me të dashur këtë tij gjat rrugëtimit të tyre për ta kumtuar dhe për ta përcjellë mesazhin e Allahu Xha Lela. Këmi thonse Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së Abu Talibit dhe pas vdekjes së gruas së tij Khadijes filloi të vështirësohet gjendja e tij në në Mekë. Me shëndesinë me vdekjen e Abu Talibit, qoha e Mekës morën guxim që ata tashmë fizikisht ndër personalisht ta sulmonin pejgamberin alaihi salatu wasallam dhe refuzimi dhe kundërtimi i ndaj shpallës nga ana e kurajës filloi të të merr më të vërtet një një formë agresive më të dhunshme andaj pejgamberi sallallahu selam u mundua që t'i hap rrugë për hapësën e shpallës çoftë duke dalë jashtë nga Mekja dhe kemi thënë se ka përgjith Taifën, një qytet afër Mekës, ne kemi treguar arsyet pse ka përgjith Taifin. Por në taif nuk u pritë si kur që është dashër të pritet, si kur që është në zakonë dhe adetet, por në të kondërëtën. Krasje refuzua dhe dëbuan, këtë dëbim dhe kërë vëzim u shëqfua dhe me solmë fizik, ku si pasu e kësaj kemi përmandur se u përgjak për e gamberi sallallahu sallam, u dëbuan njërën mëtë në në qmuartë mundshme. Mirë po gjithë kjo, nuk esë vrapë si pejgamberin Alehi Sadatosa. Dhe tashme pejgamberin asim kur u largua nga taifi dhe u dëbua me një mënyrë nga mekja, në beti do të të mesë këtër dy vendeve. Në beti mesër dy vendeve e që ishte fështirë për te dhe ishte do mundon një situatë me të vërtetë qëfar do të bëndëte. Me të ishte zejdim në Haritha, si kur që tham, një nga shëqurështë të njërë dhe, njër, dhe shokë të pejgamberit Alehi Salatu Veseram. Peygamberit Alehi Salatu Veseram vendosim o këty prapë në meke, edhepse zejdi që ditë e si për këthesht meke, kërë ata të kanë dëbu, o, të është problem më o këty të është atje, nga se ke dalë një herë dhe ta është kjo është një arsyje, një arsyje shtojcë, Për me të pengu me ju Ose me eshtu edhe me te për Ata surmë ndajte Mirë po, pejgamberi sa salem Si kur përmenin djetarët e biografis I tha zejdit se Allahu Gjallewala Ka me ndihmu këtë fejë Dhe Zotë Gjallewala ka me përhap Për kondër kondështimit e tyna Ja këthu me një loj optimizmi Dhe me një loj Dhe të tëtë me ndimit mirë Për Zotin se Për kondër kësaj që pëndodh Binjei më është se kam më ndru citata për të mirë. Kishte dy mënyra më me hyjn Mekë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mënyra e parë është të më hy fshehurazi e pastaj më prit çfarë do të bëhej kur ata e kuptonin se është ky pejgamberi alayhi sallatu wasallam. Dhe kjo është një hyrje e njeriu që është i dopt, i pakrah. Atë që kjo mund të kishte padyshim edhe reflektime negative dhe një gudzim shtojt s'korejshme e sulmu edhe ma të temër pejgamberin salatu s'mësës ki krah, edhe në meke me i në shpitona dhëtë me i fshehu razi. Dhe ishte mundësia e dytë e që e përdori pejgamberin a lehi salatu s'mësës. Me kërku mbrojtjen e ndë një fisi edhe që në njëni një një një një mbrojtjes e tyre me ufutë në meke. A rapëta kam pas traditë që njëriu që është i doptë dhe njëriu që është i pakrahë Në shajnë ndere dhe në, sh... në shajnë bujaria dhe fisnikria Me i dolë krah ati njeri, me i dolë krah njeri dopt Dhe në qofë se kjo njeri pas e ka pas probleme me ndokend Barën e problemet e tje ka marrë përsi përkush fisë i caktuar Që ka marrë përsi për me mbrojt Dhe kjo më një aspek ka qenë vërtin, një tradit fisnike Por nanën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Njërë që si ka nikë përshka këtë vrasjes, ka nikë përshka këtë në një krimi që ka në bërë, dhe ka fis i ma dhe ka ma në brojtja. E pas taj, nuk kanë pas mundësi, dhe më thonë me as me e gjyku, as nuk kanë pas mundësi me e dënu, as asgjë, përshka kësë është dashme, krejt atë kabile që ka mojt në brojtja me luftu me ta. Për këtë arsjë dhe përgjama më vënë ka thënë, mën awa muhdithan, fa kush estrahan një kriminel, një një që ka bukeq, estrahan dhe mëshef dhe mbron, Allahu gjellewala malkoft atë me lajke dhe gjithë njërën përlisi. Këtë kax ka qenë kja e rënjohës me që të radit, është dashme një me një kërëslim kax të matë për me rënu këtë radit të mërrapsht që ka qenë në atë ko. E përse tash shpesh herë ka funksionu pozitivisht, por edhe jo rëllare ka funksionu negativisht. Për, shuja, për jammeri, sa salem, këtë arsujë e pegameri, sa sanëm, e dintin këtë radit, sa kanë dikim të karabë, dhe sa është më rëndësikja, dhe sa është e mundshme që t'i krynë punë Muhammedit Alehi, salatu, salam. Ndaj dërgaj të kënjë fisë që ishte nga fisët e njëra, mirë po ta u arshëtuan se kanë aleansë dhe marveshe me korejshet dhe si basë standardeve të zakonëve të asekohë, Nësin në si në e fiska aleancë me kurreshët nuk bën më marr në mbrojtje dikën kundër kurreshve, sikurse në kët rast Muhamedi sallallahu alaj. Pastaj kërkoi nga Suheli ibn Amr që më vonë më të anëshkroi marrëvesh në, në Hudaybiya. Kërkoi nga ai që ajë më marrë në mbrojtje, ja, mirëpo ai u arsyetua duke thënë se ë uh, nuk na takon neve më marr në mbrojtje dikën kundër kurreshve, arsyeja e tyna dhe në fund pejgamberi Sallallahu selam kërkoi do të thotë mbrojtën e Mu'im Ibnu Adi ka qen prej fisnikëve të Mekës, njerzo më me ndikim, dhe kërkoi prej tij që ai me banë ndrojja. Dhe përmes tij ti, ti mund sot hyrja pejgamber sonë në, në Mekë. E kujnëre mori përsipër si, për tha, "Po, unë do të të mbroj ty." Dhe bëri kët për shkak se e dinte veten boshti ndaj e Butalibit. E Butalibi njëri i madh me ndikim, kishte vdejt tash. Do tash nipi i tij me mbeti pa mbrojtje, do të thotë karakteri i ti tij si njëri nuk e bën të kët. E ditës së pejgamberis sa sallam do kishte mundsi me me usulmon Mekë. Prmendoni, dhe kur ia dha Fionin se ka me të mbrojt, e mblodhi fisin e tij dhe djemt e tij dhe i tha, merrni armët. Me armata usni, me shpatat dhe armët e asaj kohë nga se unë e komarë në nëmbrojtë e Muhammedin dhe duhet me i aliju më ufut në qabë. Andaj u armatosën, u mobilizuan dhe shkuan të këqabëja. Pas taj e lemraj, pejgamberin e tëmë se munë është me më ardhë në meke, munë është me më u këthy, nga, nga urthimi në ta i fqeshte. Hyri pejgamersëm dhe qabë dhe sa përdath mekes, përdath qabës, do në kura ishte mekës, Abu Gjehali, Abu Lehebi dhe ata kundeshtrat e rap të pejgamberit sallallahu sallam, bërit të avafrë dhe të qabës, i falit dureqatë dhe shkoj në shtëpinët ti në nëmbrojtë në këti njeri. E për tërësa këtu i bënd të pejgamberit sallallahu sallam, motë ibn Adi kënjeri nga fisnikët e mekës, ju drejtua kura është mekës, e ju tha, Muhammedin une këmë më më më më më më më më më m Nëse dikush e prej katë më ka prej këmua dhe fisin tim Kënda kini kujdes Ebu Gjehli I din të zakonet E din të traditën Qfar do të tanë të dikush me morë mbrojtje Ta është është problem me asur mu E i tha A je mbrojtës i ti Apo je pasu si ti Do nëse e bu musliman Së ta nëgjehëm mbrojtje në ton Nëse e bu musliman nuk e nëgjehëm Do mëhonë jehin luft me neve A man qofë se e mbrojtës edhe na imi mbrojtë sa ti që ti e ki morë mbrojtje. Do të nuk e kene ndrëmen me e prish raportet me ty për një mbrojtje, për e bojmë Kabul, ama në qovë se shqepo musliman. Tha, unë një mbrojtë si ti, jo pasu si ti. E kore kupte e Bu Gjaheli se nuk është pasu, se ka pranuj si tamën, ushtiru. E për një mbrojtje që ka u këthy për gëmë në sëmë, nuk e bonit madhe dhe u këthy e për gëmë në meke, i sigurët dhe pas saj pegamesën vazhdoj të ndërugazër thirjen, por tash me disa ndryshime, ku mundu e që sa so ma i qetë të ishte, dhe sa so ma rallë të binte në konfrontim dhe në balafashim me kure ishte me i kësë dhe të për para bënd të thirje u dirte për para i fëtën të dhe ata sulmanin, a i bënd të sabër e të shokët e ti. E kësaj rada kur vim nga ta ifi, po thua se pregaditej, pe e nga mështën për iqka caktume, dhe e e këtë e sa ma të e për, do dhëtë edhe takime ndështë ta të balë për balëshme me korejshë të mekës, dhe mundu e që tash kësaj rada të qasit korejshën në mënyrë pak ma pak ma ndryshë, dhe duke u përpjek që të bënd të aliancët të brendshme, duke shruizuar dhe mundësin që i a epte zakone asë i kohë. Kam pasu zakone të atë kohë. Mundoj që me i shuzua ato që realisht me e gjithë një mbrojtje për misionin dhe për shpallën e ti, epse tashme veç fillojnë pregaditjet për një ndryshim të madhë dhe rëndësor në thirin e pegamberit sallallahu aleyh sallam, fillojnë pregaditjet filestare dhe shenjat filestare se duhet më me shumë meken përfundimisht apo. Në kohë hapësirë më për më vo, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pregaditej për tu shpëngul nga Mekena në Medinë dhe kjo është pastaj në gjare të tër, si Miraji, të tira, të një gjare tjetër dhe pasuan disa gjare interesante sikur se historija dhe miraxi. E tërëta të së vërtetës ishin një lloj pregaditje dhe për krahi e drejtë për drejtë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se tashmë nuk i nevojme më kërku mbrojtje në askut, keman më të mbrojtë në mënyrë ndryshe dhe ajo ndrygjë ishte me gjithë një ven ku ta është më thëmërën të një shëshni ku nuk do të kishtë nevoj me kërku leje, me ufu, të aty, por do të ishte aj, u dhejës, i aty venje, kjo është tim tjetër pasaj që do të vazhdojmë në shëllën të armën të flasim për te. Mirë po du mu nante disa dobi që kam dhe me këtë piesë që falem për te. Të ndëvëzër, pjegamberi sallallahu sallem, Gjitha këtu është e kërse kemë përmanë sakrifica dhe gjitha këtu problemi i kështë e nga se nuk pranën të kompromisë dhe marveshe që i a ofronin korejshtë e mekës. E ka pasë mundësi të më thonë që tërë këtu probleme me i evitu, a po, me koni sigurët, me hyjë lërshën mekë edhe me dalë, ka pasë mundësi që të ketë edhe një lej pozitën mekë gjitha këtu për balë qkafit, për bodh një marrëveshje që e refuzoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jo pse është kundër marrëveshjeve, kështu e dim se si pejgambesi ka bërë po marrëveshje si kur është Hudejbia në disa pika shumë të disovueshme, të opshtshme për të dhe për muslimanët. Mirë po, Hudejbia nuk prek të themelët e besimit. Prek të nostra muslimanët, nostra tis individë dëmtohesh. Apo kjo përballohet, për boll interesave madhore. Mirë po, kur marrëveshja është një kompromes në logarit të besimit, në logarit të fesë, atëherë ky është e papronuara për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dallë sigurisht se ishte ajo oferta ë uh, që një vet na pa adhurojmë Zotin ton sipas asoj që ti po don, e një vet ti adhuron Zotin, Zotat ton sipas asoj që na pdojm. Ky është kompromesi i, i, pap, i papronuajm, qysh me mu u kthyn ndaj dhitarit. Andaj pranoj do të thotë që Dë vazhdanë të dhuna kundër ti dhe kjo agresion dhe kjo përderësi Me për të mbetet, të mbetet, dhe më në besnik parimeve të ti Për këtë arsuje të ndronë dhëtën kemi thënë dhësara Se ka në finë ton lehtësimet shumëta Dhe ka mundësi që njeri ju me dhërëme i përdoj të lehtësime Për me i alehtësufet të si, mirë po Nuk duhet të lehtësime me qenë në logaritë fesë të ti Nuk duhet të lehtësime me qenë, dhe më thonë por duan tiën leshme legjitimuara nga njerëz të dikshëm. Në një dikush për shembull vije në vërtësi të caktuar, edhe thotë kjo për shembull, nëse nuk e bëj këtë shkëlje, nëse nuk e bëj këtë ndalesë, më hup puna ose më hup kjo, ose ndodh kjo. Dhe feja është lehtësim, Zoti nuk të ngarkon për të mundësitë tua dhe e merr e merr të drejtën që më ia lehtësovë të të për bodh një shkëlje ose 2 ose 3 ose kështu me radhë. Nëse themi që Kalesi më është e vërtetë, por kush ta ka legitimunë simën? Kjo është më e rëndësishme. Prandaj Allahu xhallahu leuha i dërgoi qartas pejgamberit tasson se kse rradhë skale se për këtë punë. Dhe zvit i kulja e juvel kafirun. Sura Kafirun ka zbritur Allahu xhallahu për të treguar se marr vera që këta po ta afrojnë për ball që të pushojnë, domthonjë gjithë ato presionat e dhuna është e papranueshme. Kse rradhë skimut si më lesim, apo po? Dhe këto është më nëzime kuptu se Ka lecime sa durë, si kërsetarë për shambull është afru hajërimi Ta unë, edhe dytet jemi hajërushim Inshallah Dhe ka, ka lecime të shumë ta Për mështë majëru më për njerëzën Mirë për ata që Mëndoj se nuk e ka në blikim hajërimin Duhet me e legjitimu Këtë lecim të njerëzë e dikshme Jo me marrë vetë inciativa Vodhone pë lodhna, vodhone pë ligna Vodhone kom punë n Volonim smud, rregull ka lelësime, shumë ka lelësime. Ka lelësu Allahu Xhellahu Teala shumë, nuk ngërkon Allah as kënd. Mirpo, Kusht ka thon se kjo lelësim ta ka ndy. Nga ndër duhet sa duhet me dhonë një lloj sakrifici mundës skiçore. Ka pak lloj, mirpo ti nuk ia e qetosh me për të ngalësim me këtë rrodh. Prandaj pejgamberi s.a.s.l.em pat mundësi me pas lelësime. Mirpo, pa, këto lelësime ishin në logaritë besimit, prandaj nuk i tëkonte të me me mora ato. Edhe ti dëvon në kush në qoftë ka lecime, pa jetë tjaj që dushme me, me përfitur për tynë e për jo, këta do të me shqiku me standartët e fesë, ju me standartët e mija ose tua që, vala, mu ma ka marrë menja, e s'ka këtu ma ka marrë menja, ka regullat, janë përsektuara shumë, në mënyrë precisë dhe caktë regullat, se kur munisht me i shqycu lecimet e kur nuk takuin lecimet e kështu me rafa. E dyta që marim nga kja, është se peygamberi sallallahu sallam kë ndroi pak strategjinë të trajtimit të kurajshëve. Para kësaj nuk pat nevojë. Ai kishte Abu Talibin dhe ai mire me mirë me kurajsh. Mirë, por kur nuk është Abu Talibin, çfarë po më dorzu? Jo. Pejgamberi sa nuk tash më kërkonte mënyra të tjera që më mbrojti veten, por jo veten e tij personalisht, por më mbrojti veten e tij si pejgamberi i Allahut, jo si Muhammed. Si pejgamberi i Allahut që të përhapej dhe të mundësoj i zhvillimi i, i shpallësë të mund që i erdi me të pejgamberi së Asalemotan. E që ka nënë kupton në kja? Ndoës që nga njerë e përshambur, ndo një mundësi që diri dje, ndo një rrugë që diri dje, për mesaj, ndo është ta, kem mujt me kry punë caktuara, ndo një projekt caktuum, ndo një punë caktuum, kem mujt me kry punë. Aja është mbyllë. Ta është mundësia për mesaj nuk mundit me shkohën Qfarbe moslimoni, ndërzuat, jo, kërkon rrugë tjera, prap legjitime, prap rrugë dëmonë që janë të rejta, janë të mira, mirë për kërkan, ka rrugë tjera, nuk dërzuaj. Për shumë, e këna pra rrugë, kësus për banë, e ndalume dhe tash, në betet i, dëmonë, i dërzuun dhe i gjënzuun. Nuk ka kështu, për e kamash nuk tha, se ka më të talibin, së kush me mbrëjt mu, tash, tash unë veç duhet më ikje më mshef dikon se s'u kam me të më doli para kurreshve nuk thar kështu kërkoj tëra opsione prandaj duhet gjithmonë gjithë don alternativa gjithmonë duhet me gjithë opsione të tjera ekzistojnë ato lypi kërkojnë nëse nuk bën kësaj ruge kërkon dorasa bën kësaj ruge nuk bën përmes tijetës do bën përmes tijetës por kërko shikoj për, për shemb atë në katrast pejgamberi sallallahu alajkum kërkon nga ky fes nuk ubon nga ky fes nuk ubonani te ky ban duhet më gjet diku ekziston diku që përmes të mundesh më hap rrugën dhe mes për para. e mes përpara vetë. Ai nuk do të udhërzojë njeri. Nuk do të muslimanim u, më mu udhërzoj kur është barrs i një çështje të drejtë. Kur e ka kur e ka pa drejtë, e është së spiës, duhet duhet më nënosit, os mevojë më me vërdhu padrejtin. Kur e kupton se është padrejsi po të them, jo më tentu padrejtisht me gjet mënyra që është i përpara padrejtin. Mirpo kur e ke i drejt, kur takon ti po ka dalë një individ i caktuar, grupi i caktuar njerëzve po të pengojnë adresin tënde, kërkon rrugë tjetër dhe vazhdon më tutje. Përgjithësisht pejgamberi sa sallam shikojnë çfarë mënyre kërkojë atraktiva, natmeçura. E një humir, e një humir zakonin dhe traditën e arabëve. Ne karno ndos të ndrozohet që ndoshta një punë e caktuar bën më botë, lejohet edhe më lehtë më botë. Mi po çka ndos Dy kurdios bën valla. Ju s'lejohet jo. Ja. Po ti që shura po lejohet. Vet ato çelëk, ato janë ekspertë, zëj, që zëj mundsi ti jap vet ligjet e vënë, ti jap mundësit vet vet, vet mundësia e divanit, kësore mundësit. Mos dorzo para paraqisht ose me parajyku. Se ka mundsi ngjane për shemb, ligjit lend shumë sa nëse si musliman. Me po ka personi çaktup aty që ka qellu, ai thot zban. Ai nuk ka ligje, ai nuk kahta që vendos. Mirpo në as apo zgjita dhe mundësia që ka të hap përshtypën se nuk mund deportohet për, de, për për për për de, për të për të këtoj dhera. Po më kërkuan musliman. Ata këngjën më kërkuan drejtën e tij. Duke njoh ose duke konstatuar një njerëz që është eksperta që një njerëz më një as tek këtoj lamije se a thuvall, apartamentin duke blerëot, apo ktiu ka tek sep më blerëot. Bashpesh arashum që ju ka tek dikujt, shumë më tepër se ç'është realisht në kushtet ose me legj ose me rregullat vëprim, e ativanit të ndalohet një veprim një veprimi i këtyrr. A ndënjoya e rregullave, ndënjoya e traditës, ndënjoya e zakonit, ndënjoya e mundësive është padyshim një një anë e rëndësishme që ne e mësojmë nga jeta dhe nga këngëjja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e treta ndërkohë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëson të xherohemi tregu kurrë me kësaj Nuk kam metë pa krahuna për Me kam Fakti që nësë pëdu më ragu Fakti që në nuk pëdu më bëllafëqinë në juve është që është e imja Mirë për me dashtë Unë e gjejë ale atë që Realisht ju të regojë se si jemi forta për Andaj, besimtari Durimi i ti Dhe vetë përmbatja ti Nuk nëmë kuptan Detrymisht edhe pa mundësi e ti me po kurqë Jo, ka mundësi me po Nuk është i dobet, mirë për Rrethonat e kërkojnë që ti të i urdhëj motor për shkak se mund të kët dëmmat mëso të dobi. Jo që s'ka mundësi vepuar bashkërgjaja apo. Si kem thonë, Pegautin ka pasur mundësi të bën dëmegë shumë. Spaku i kishte dëmtuaj bajake shumë koresh dëmegës. Më vjen që ka pasur merr me vete. Hamzi me vete. Po ka pasur në gafisë të rrave për kraje si njëri i mirë. Çi kishte pasur mundësi të ta merr me alianca. Të mjaftuhesh më për më i godit koresh. Ka pasur mundësi më boluhesh me ta ndaj ju tregoj edhe kë ku pas skuas ona nuk kam çaj çadht saçi so jemi marr hov ndaj me mirpo durimi jam është pjesë e e e e e, e urcisë dhe pjesë e maturisë jo pjesë e frikës prandaj nuk duhet besimtari më tregu se durimi i tij është pjesë e frikës së tij por do të më tregu se durimi i tij është pjesë e maturisë së tij dhe urcisë së tij e ka dallim kur durimi është pjesë e frikës dhe të rreqjes dhe ikjes do ku është pjesë maturist dhe urrcis. Andaj ju tregoj peqamson me kët hyrje krenare në Mekë, ju tregoj se durimi jam dhe refuzimi i Ballavajit me ju vësht pjesë urrcis, është pjesë e maturist, është pjesë e, maturis, e kujdesit tim që mos bënd dami madh. Përndryshe, nuk u ka kan frikën as nuk po i kupi juve. Ja prapu po ktheva ato. Dhe kjo është msim i madh që u tregoj peqamson kurazh dhe kur kthye krenar në, në në Mekë në ndëmbrojtë në ë motoi ibn Uadi që asaj kanë për të marra dhe fundi që do të mësoj për ta është nga dobit e rëndësishme është Kujineri brotë Pejgamberin sallallahu alajhi wasallam po mirëpërkushesi Butalibe, njëri mirë, i drejtë, por nuk besoi te Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po. Dhe vdes ky njeri. Kur ndodhi lufta e Bedrit pas disa viteve nga kjo ngjarje, e dini se Pejgamberi ka thënë rob në Koranin e Bedrit do të vjen kuaj në qëllon e volë për bedrin. Dhe këta koresh që e dhëronin pejgamberin, a në sa më tregojshin më ndje matë, ta shme ishën në pranga në në qmum, për buzën. Nën do tëtë, nën pejgamberin sallallahu alai sallam. Qëfar të pejgamberin? Tha të kishtë me qenë në gjallë mut im ibnu Adi, këtë që i kanimu. Apo? Dhe me kërku preme, me ilshu këta Ta shkret, kisha me, kisha me respektu kërkes në ti. Nën kek të arropë lukëtë, ju nënë me në luftu, ju nënë me në sulmu, këse bedr është medine, nukon meke. A ta për meke, ju nënë me në sulmuneve ka. Por, a njëri me pali për meje, me elshu keq, ta me elshu keq, keq e kësa elshu përshka këtina vëllë. Për me akthytë mirën që ka po pegamerit Sallallahu al-sullam. Andaj, qëka kuptum për kësaj? Kuptum se pegamer së nj është besnik me plot kuptim me fiorës engjambesnikria e tij është se nuk e harron të të mirë në askujt kushdo që i ka bu mirë qoftë edhe nga ata që s'kan besuante, pikë kemi mund të i harrojmë. Andaj nuk duhet më të marrë të mirat vetë atij ati që është si i të njëjtë. Nëse beson se si ti musliman e ati e ai që s'është musliman po të ka bu mirë, më e harro, nuk bën. Kurdo që të quhet të ka bu mirë, kurdo që të quhet të ka gjin, nuk bën kurrë me i harroju. Andaj edhe në momentin kur do të tha tashmosi i varfë çshkëqën, nuk je i, i dobë çshkëqën, nuk je ndoshta në robli çshkëqën tash i ki punë pak më ndryshe, duhet me jetë mënyra që më çën mirënjos. Më sjelltarë mirë mënjos nuk është mohues. Andaj shikoj çfar çfarë mirësie ishte ngjendje me bab pejam, por këtënjëri për shkak këtij mirë që ja ka bukurse harrit. E e bëhet më në më shumë viteve. Dhe në situatë shumë kritike. Ka sa nuk është lehtë me lësurrë rreth luftës qoftë pa pa përfituazje pa asnjë kompenzim vetëm një kërkesë. Ky më thon, çka ky njeriu më thon unë e xhanguo më. Për më tregu se Muhamedi salla e mirnjos dhe ishte padyshim nga ata që nuk harruan mirësitë e çdo kujt që i u gjend në rrugën e e, e shpallës në rrugën e kumtimit asoj që Allahu xhalloj nga ngarkoj më atë. Ne nuk duhet më gjën të tillë të ndruar kurrë që të ka më mirë atë, dhichka, atë, dhichka, atë ka mbsu diçka, atë ka holzu për diçka, atë ka gjen situata ndoshta të vështirë kur si ka pas pun mirë ose si ka pas pun mirë, mi por ka qenë në situata caktuar ku ka pasni për kraj për, për dim nga besnikëria e muslimanit, nga besnikëria e tij dhe fisnikëria e tijsht se nuk e harron këtë mirë kurrë. Madje mundohet me kthy shumë fesh më mirë se çdikush i ka pun mirë atij avë. Sigurisht se është e dita pejgamberit alaihi salatu sallam kur dikujt i merrte borxh pejgamberi sa nuk ka të kaqë neer edhe i merrte borxhi kujt ishte besnik në kthimin e borxhit e kthente ku mirëpo kure kthente e, e shpërblën te ati që atë që i ka dhënë borxhin do thotë nëse ai ti e ka borxhi kërkon të shpërblim shtojc nuk bën më dawn se kjo është kamot mirëpo ai nuk kërkon asgjë as duke ka synu kot ka vumir. T'ka, tka don bash, pe kemesim kur e ktheën te burçi, do të thotë ky është burçi, kjo, a kjo është dorat për ti që më ka vumir aftë. Apo, nga se sasia e burçës hakut, unë s'po bëj mirë si po ta kthej. Ti më, më ke vumir, kum ke dhon, a mund ku ta kthej? Nikusht e përman, apo ta kum kthej burçin. Po ti ke pas bash me këtë burçin, ai obligon s'permanet. Et çakë bot ti të pastaj për këtë mirë. Ai të ka dhon bash kurse ka pas bash me ti bash. Po, domai ka bomir. E tash te e kthen te mirën qisht te akti borxhen aja. Po e kthen borxhen te soj, qesos obligative. Zbon me kon qesos obligative. Jo, e kthen borxhen ne rregullat. Elhamdullah, kjo esh mirësi. Mirëpo besnikria pegamersis te dit q shpërblen te atat q jap te borxhat. Madje, amostosen per pun te tjera. Si e kthen te pegamersa mirësin me mirësi atje. Për dhë i tha ajshs sallallahu alaihi rasul, men sanu alaku ma'rufan fakafi'u ku shubon mirë, shpërbleheni. Ka po mirë, çka do të thos, ka po mirë. Ja ke poharin, shpërbleje. Ai tha, fa in lam najid bima nukafihuhu ya rasul allah. Nëse s'kimë çka më ka hyrë, s'kam, as e diemi dhona s'kam kurrë më dhon. Tha ater thuni, "Qulu lahu jazak allahu khairan." Thuaj Allahu t'shulih me temira. Apo bëni dua për ta. S'kimë çka më shpëly, s'kimë çka më ja kompenzuo, s'kimë çka më domon me më më më e kthyt mirë në aspektin material, në asnjë skimun si as më e kthy me autoritet nëse do në skiç kam minimumi të së katërt tetë ka kondikime skime që kam i kryer, s'po ku do apo për to. Duke thënë Allahu të zgjidh Allah problemet. E. Mirë po rëndësi më arsja mos më arut mirë në kërkuaj, çka më rëndësi. Besni kria është pjesë përbërëse e karakterit e moralit, e edukatës e besimtarit nuk haron. Cudo çofta që ka vë mirë atë. Cudo çofta që i ka bu që i ka vë mirë. Prandaj kjo që mësojmë që e marrëm nga ë uh, që veprim që e bëri Muti ibn Uadi ndaj pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, do të pejgamberi zonë do pejgamberi këtu harroj kët. Mersi asnjëherë. Andaj të zë, të ndrohëzë sikur se kemi on tek mutalibe, edhe këtu mund të them se ka njerëz mirë, ka njerëz që janë besnikë. Edhe në çështje nuk kanë nuk kanë besimtar, ëh uh, si duhet, nuk kanë musliman, mund të jë mëkatar, mund të jë një që kanë gjuna te hyne, ama mund të ketë njerëz që kanë karakter, kanë identitet. Ma duhet që mos mi paraqiju njerëzit. Duhet që mos më i, mos, me, mos me, e, njëzit, më caktu, mos me më mos mëi akuzojnë njerëzit për shkak të mkokat të caktuara ose mos mëi për ashtu njerëzit. Pastaj mund të kët mkokat, mund të kesh mirë, por mund të kët vërtet dinitet, mund të kët karakter, mund të kët njerëzi, nganjënd është edhe më shumë se diku disa që i bojnë ibadete, po fatkeqësisht nuk kanë nuk kanë moral, nuk kanë njerëzi, nuk kanë karakter, nuk kanë besnikri, e që fatkeqësisht ja me kuptues se s'kan diku ta jas, iman, as namaz, jas, as gjë, vetë që duhet më diku. Prandaj këta njerëz që kanë karakter, kanë moral, duhet të më kujdes për ta. Gjasë njerëz të tillë, vallahi, kanë shënjat shumë të se lehtë mundë me uozu të gëzu të Xhelavës për shkak se kanë para përgatitje, por duhet dikush që ju rënë gati, dikush që sillet me ta mirë ose i bind, gjasatë në përgatitje njerëzor janë të gatshëm me marr uzimën e Allah Xhelavës sikurse duhet, andaj duhet më kujdes. Për çdo kënd, por veçanërisht për njerëz të tillë që janë të përgatitur moralisht dhe kanë kan përgatitje edukative, njerëzore me e pranu, me e pranu uzimin e Allahu xhalla xhala. Këtu ndërsa uzime që do të patumsin me i thon lidhet me këtë çështje dhe sikur që dini duke pas parë se tashmë që po hyjmë në, në Ramazan, dersët e e e e e biografisë pejgament zon profundojnë promovoj deri mas Ramazanit dhe në sonë vazhdojmë në Ramazan me dersë sabah si zakonisht ont vart edhe tajt edhe tash në Ramazan është edhe dita e dille, do ditë, do sigurisht se kemi pasur shërbim vazhdimisht tërëën javtë, vazhdojmë inshallah me disa tema tjera, të tjera transmetime që inshallah besoj të kanë më na bodu bi gjatë muajit Ramazan. Ëh uh, lësoj Allah xhel leva që na letson accelerimin punë të mira, lësoj Allah xhel leva që ti i knaqesh me ne në angazhimet e përpiketuna Ramazan dhe shpresoj që gjendja juon të ndryshon për të mirën në muaj Ramazan edhe raport me Zotin, po edhe raport me vetën. Do t'i është për bleft për romandin, për sabrën dhe gjitha të që keni të regu dhërimë të tanëmi i përsitë të mësime, e Allah una mësot që jemi pasurë dhe ndjekës të Muhammedit sallallallasum në këtë dunja dhe nesë na heratemi bashkë më të tanë e gjennatë. Allah është për bleftë, wa sallallallam ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa sallallam atësime në këthira.